Мужчина як дещо, жінка як ніщо. Вона відчула раптом, що ненавидить Марка і дратується власною недосконалістю. Її незалежність, інтелектуальна свобода — все брехня. Правда примітивна і образлива для лейлієної неї духовності. Вона хоче цього чоловіка ще тоді, в лікарні. Відчула це і легкодухо боялася признатися собі. Отже. Вона хоче належати йому, віддатися, а там як складеться, як Бог дасть. О, Юліє, ти вже поклала йому в ноги свою гіпертрофовану гординю. А коли йому не треба такої жертви? Після того знатямленого поцілунку на якийсь час він зовсім зник із її життя. Ані він, ні вона не дзвонили одне одному, не шукали зустрічей, але і він, і вона кожен настороженим звірям чув присутність іншого. І він і вона знали напевне. Увесь цей час, не припиняючись, триває їхній діалог, у якому другий голос говорив незрозумілою мовою, і в цьому діалозі вони не розлучалися. 9 бережня він прийшов з подарунками. Не 8, а 9. Пізніше Юлія відзначила це майже автоматично. Ціка підступність, яка делікатність. А напередодні у видавництві, виклично відповідаючи співробітницям, вона зухвало хизувалася – «Ну, у мене кожен день 8 березня у справжній жінки не буває інакше, хіба ні?» При цьому в сірих її очах весело зблиснули зелені бісики, проте у важному оку неважко було помітити, як вони швидко гасли і темніли до свинцевої налитості глибоко затаєної важкої думки. Знали б вони, якою пісною мимрою одиноко слухала вона в той день Вівальді, Як сама себе заспокоювала іронічно, що за рудименти патріархату? Все хорошо, прекрасноє Маркіза. Знали б, як чекала споміж десятка різних байдужих її голосів одного жаданого голосу в телефонній трубці. Роками одноманітний у своїй незмінній ритуальній постійності телефонував Вадим. Юльцю, наша зразкова автоколона вітає жінок радянської преси в особі найяснішої, найчарівнішої, наймудрішої і найзагадковішої з них після заздалегідь підготовленої преамбули все зводилося до банальностей, які Юлія терпляче вислуховувала в свою чергу, не забуваючи запитати про його дружину, його доньку, його роботу і начальство, його настрій, його проблеми. І з року в рік у неї складалося все стійкіше враження, що Вадим потребує цих систематичних телефонних сповідань не для неї, а виключно для себе, бо просто немає близької душі, яка б вислухала і поспівчувала йому. Колега її колишнього чоловіка Вадим болісно сприйняв їхнє одруження і здавалося раді в розлученні, хоча потім, ретельно обминав Юлію, намагався не потрапляти їй на очі, ніби сам міс якусь провину за її невлаштоване життя. Часом Юлія говорила з ним, тримаючи на колінах коректуру і впівока підчитуючи аркуш за аркушем, караючись цим своїм невинним злодійством і заразом їхидно втішаючись ним. Обірвати розмову з багатослівним Вадимом Дорівнювала в смертельній кривді, адже його як прорвало словами. Він поспішав, поспішав виговоритися і ніколи не здобувався запитати. Може, боявся запитувати, чи вона сама, чи має час слухати його просторікування, чи взагалі до нього її цю мить, зрештою, чи не висить у її ванні щойно зготований зашмар. Жанна, заставши колись одну з таких німих телефонних сцен у Юлії, резюмувала. Женити його в три шия. Джулієтто, теж мені телефонний кавалер. Мішок картоплі принести нікому, ліки вчасно забрати. Знайшов бач теплячий вуха, а сам не натішиться собою телепень. Які ми галантні, які уважні. Я з ним скоро упорилася. Не можна женусю, він дуже самотній. Може він живе від такої розмови до розмови. Жанна ошелешено подивилася на подругу, покрутила пальцем біля скроні. «Ну, ясно з тобою, я й забула. Блажена. Діагноз летальний». Подарунки були для неї, для її мами, для доньки. І Юлія, побачивши, як Марко випорожнює свою безрозмірну сумку, розгублено прошепотіла. Божевільний, ти як Дід Мороз на новорічній ялинці. Усіх своїх знайомих отак обнесеш. Уже витратив на мене свій мільйон?» Марко образився. Таких знайомих, як ви, у мене немає. У тоні його звучала така шляхетна, неспростовна гідність, що Юлія відступила. Тільки тут вона схаменулася, що сказала йому ти. Уночі вона гортала своє життя і, дивлячись у стелю, тамувала гарячі ручеї сліз. За півтора десятка років самоти її поріг не переступив жоден мужчина, який би поклопотався хоча б для годиці її родиною. А що вже говорити про дітей, яких Юлія підняла сама, щороку б'ючись як риба облід. Куди їх влаштувати на відпочинок? Де їм дістати взуття, як одягти? Щоб не були білими воронами серед пещених чад заможних родин. Син швидко подорослішав без батька, ніби за виграшки прибравши на себе роль господаря, щоправда здебільшого в авторитарній її функції. Армія загартувала його і якось віддалила від матері, при Юлія інстинктивно відчула, що не обійшлося тут без жінки, яка стане між нею і сином. Служив у Сибіру, туди ж подався на заробітки, та щось не дуже й досі квапиться під мамине крило. А Настуся, відколи Юлія одержала нову квартиру, все менше і менше мала часу для мами і на вимогу бабуні, та задля власної суверенності, куди я приведу тобі зятя на голову, а в бабуні он три кімнати пропадають.